Придобиване на търпение Шеста учебна година Седма лекция на младежки окултен клас Държана от учителя на 7 ноември 1926 година Чете Йордан Стоянов Верен, истинен, чист и благ всяко гъбади Размишление Пишете се резюме на темата Какво представя щастието? За следния път пишете върху темата Какво мисля аз? Често слушате да се казва, че човек трябва да е търпелив. Кога човек става нетърпелив? Кога става индиферентен? В каква възраст човек е най-нетърпелив? Най-нетърпеливи са децата. Щом му се обещая нещо и не го получи на определеното време, детето става нетерпеливо. Изобщо, няма ли ясна представа за времето и за пространството, човек става нетерпелив. Няма ли ясна представа за идеята, която иска да постигне, човек става неспокоен и нетерпелив. Когато ученикът иска по-скоро да свърши училище, също така става нетерпелив. Сега ще ви дам един метод за работа върху търпението. Всеки от вас да вземе хиляда житни зранца. Ако при известен случай проявите нетърпение, започнете да броите житните зранца. Първо ще приброите до 10. Ако нетърпението ви изчезне, ще спрете броенето на зранцата. Десете зранца ще турите на страна. Ако нетърпението ви продължава още, ще броите до 100 зранца. Ако и при това положение сте още нетърпеливи, ще продължавате да броите зранцата, докато напълно се успокоите. Ще си отбележите при колко житни зранца сте възстановили търпението си. Този опит ще правите в продължение на 10 дни. Колкото пъти проявите нетърпение през тия 10 дни, толкова пъти ще броите житните зранца. Борението на зранцата ще бъде бавно, спокойно, с пълно съзнание за опита, който правите. По този начин вие ще възпитавате търпението си. Колкото повече зранца сте преброили през тия 10 деня, толкова повече сте работили върху себе си. Като борите зрънцата, проявявайте почет към всяко от тях. Те са живи същества и всяко зрънце ще ви предаде нещо от себе си. Те са живи същества и всяко зрънце ще ви предаде нещо от себе си. Те ще ви заставят да мислите. Вие сте проверили този закон отношение на приятелите си. Когато си разговаряте с някой свой приятел, в ума ви дохождат светли мисли. В негово присъствие вие се чувствате разположени. Щом се отдели от вас, разположението ви изчезва, като че става някакво изпразване в ума и в сърцето ви. Следователно, като мисли за вас, всяко добро същество внася в ума ви някаква светла идея. Като ученици, вие трябва да знаете, че природата има крайно отвращение към ленивите хора. За да ги накара да работят, тя им е създала ред несгоди. Природата обича прилежните, трудолюбивите хора. Тя иска от човека постоянство. Да дели му някаква работа. Тя не иска да я свърши скоро. Той може да работи върху дадена задача с векове, но тя иска от него постоянство. Работа. Спрели работата си, каже ли, че тази задача не заслужава внимание, по отношение на този човек природата прилага вече специфичен метод. За ленивите хора тя има особена школа. Изобщо, природата не търпи никакъв песимизъм, никакво обесърчаване, никаква омраза, завист, никакви болести, Природата не търпи нищо отрицателно. За да изправи тия неща, тя изпраща на хората страдания и мъчноти. Като страдат, те започват да мислят и постепенно дохождат до положителното в живота. Мощни, велики сили работят върху човешкото съзнание с цел да подобрят положението му. Не е въпрос да се залъгва човек. Всеки може да залъжи детето, но временно сам. Вие можете да го носите, да му пеете, но щом му гладне, никакво залъгване не се приема. То плаче, настоява да му се даде храна. Щом се нахрани и плачат представа. Ако детето не може да се залъгва, колко повече възрастният е човек. Съзнанието на човека трябва да се просвети. Природата, т.е. естеството на човека трябва да се превъзпита. Това са трудни процеси, но живата разумна природа върши именно такива работи. Човек е заровен душия в гъстата материя. Само главата му е отвън. И той постепенно трябва да излиза от тази материя. Първо трябва да извади ръцете си. Да прояви по-високо съзнание. Най-после той трябва да извади и краката си, да стъпи над гъстата материя и да почне да се носи над нея, както опитният пловец се носи над водата. Това са опитали мнозина, особено невръстениците. Някой невръстени казва, че потъва, губи се. Щом излезе от това положение, той казва, че се издига. Това не е иллюзия, но духовно потъване и издигане. Не е страшно потъването, защото като потъне, човек може и да се издигне, но той трябва да пази присъствие на духа. Това са условия, при които човек може да развива вярата си. Като развива вярата си, той прилага своите способности и сили. Държи ли съзнанието си будно, пази ли присъствието на духа си, човек може да се справи с най-големите мъчнотии и страдания. Това виждаме в индусите. Като държат съзнанието си будно, те минават пред най-опасни и свирепи зверове, без да ги засегнат. Изгубят ли присъствието на духа си, зверовете ги нападат. Много англичани отиват в Индия да изучават методите, които индусите практикуват. След това те излизат срещу най-опасни змии и зверове да видят доколко могат да държат съзнанието си будно. Има ред закони, които регулират човешкото съзнание. Човек трябва да изучава тия закони и да ги прилага. Не ги ли прилага, той се излага на ред опасности. Човек трябва съзнателно да изучава законите на вярата, за да се справя с мъчнотиите в живота. Всяка наука, всеки занаят, има специфични закони, които трябва да се изучават. За пример, когато каменарят вдига и слага чука си върху камъните, той знае законите, по които трябва да става вдигането и слагането. Приложили само сила, без умение, той скоро се уморява. Всеки не сполучили удар, произвежда обратни резултати. Следователно, всеки несполучили в удар в живота на човека предизвиква обратни процеси в неговия организъм. Нетърпението представя такъв несполучили в удар. Неестествените и ненавремени желания в човека също така представят несполучливи удари. Като се натъква на такива удари, най-после човек дохожда до пълно обезмислене на живота Разбира ли обаче законите на живота, при каквото положение да се намери, човек знае как да се справи. И като го повдигат, и като го понижават, той знае кое е вярно и кое не е. В човека има една точна цигулка, с която проверява нещата. Ние наричаме тази цигулка доброто, разумното сърце. Ние го наричаме още интуиция. Или божествено начало в човека. То никога не лъжи. Неговите тонове са чисти, ясни, абсолютно верни. Искате ли да разберете дали известно положение е вярно или не, отнесете се до вашето добро сърце, като към отличен съветник. Неговите врати са всякога отворени за онзи, който искрено се интересува за нещо. Доброто сърце разрешава и най-трудните въпроси. През каквито мъчноти и страдания да минава човек, в края на краищата божественото ще победи. В човека божественото побеждава, а човешкото остава победено. Това е закон, в който няма никакво изключение. Като ученици, вие трябва да правите различни опити и наблюдения върху себе си, върху разположението си върху своя стремеж ценно е да знае човек какво влияние имат върху него времето, числата месеците, дните интересно е в течение на една година да отбелязвате какво влияние оказват различните числа дни на седмицата и месеци върху разположението ви върху импулсите на душата ви добре е тази година да изпълните тази задача да видите до какви положителни резултати ще се домогнете. Често отрицателните мисли и страдания предизвикват в човешкия мозък особено горене, в резултат на което се образува някаква пепел. Освободили се от тази пепел, човек изпитва особено изпразване в главата си. Когато се натъква на положителни мисли и на радости, човек изпитва особено пълнене в главата си. Което се причинява пак от някаква специална материя. И тъй, колкото малка величина да представя човек в съзнателния живот, в битието той минава за някаква единица, която е полезна. Всеки човек трябва да държи тази идея в ума си. Обесърчи ли се? Отчаяли се от живота? Той трябва да знае, че представя. Макар и микроскопическа величина, но полезна и необходима в целокупния живот. И до най-голямото отчаяние да дойде, човек трябва да каже в себе си, ще се подобри положението ми. Следователно, дойдете ли до еднообразието в живота, което действа приспивателно, започнете да се внушавате такива мисли, които да внесат известно разнообразие. По-добре е вие сами да си внушавате и сами да си влияете, отколкото други да ви внушават и влияят. Човек може да се служи с внушението за укрепване на своето здраве, за развиване на своите способности, за усилване на паметта си и така нататък. При каквито условия да се намирате, дръжте в ума си положителната мисъл че все пак можете да намерите благоприятна почва за работа. Ама какво да правим с болестите? Болести не съществуват. В света съществуват болезнени състояния, но не и болести. Болезнените състояния са резултат на специфични, отрицателни психически състояния, през които човек минава. Тъй, щото, когато човек преживява тежко психическо състояние, то се отразява върху известен от, вън или вътре на организма му. Този орган изгубва връзка с съзнанието на човека, вследствие на което ние казваме, че той заболява. Цялото тяло на човека отвън и отвътре е обвито с особена материя, наречена матрикс. Когато матриксът е здрав, човек се чувства добре разположен, здрав и силен. Щом стане някакво пропукване на матрикса, в организма на човека се извършват ред химически процеси, които се отразяват болезнено върху него. Докато човек поддържа в живота си неестествени мисли, чувства и постъпки, неговият матрикс всякога може да се пропука. Иска ли да бъде здрав, човек трябва да поддържа физическа, сърдечна и умствена чистота в живота си. Верен, истинен, чист и благ всякога бъде.